Az elveszett lista Az egyedülálló és utánozhatatlan negyedik B-osztály ötletei alapján írta Bank Eszter Katalin. Odafent, a messzi éjszakon, a lappok földjén minden évben van egy nap, amikor felbojdul a környékbeliek élete. Na, ugye Tudjátok ti is, gyerekek, melyik ez a nap? <gül> hát persze, hogy Mikulás napja. Kezdődik a készülődés Mikulásnak házatáján. Sürgölődik sok dolgos kéz. Csak krampuszka fekszik ágyán. Úgy-úgy, krampuszka, mert ő bizony nagyon lusta volt. Már réges-régen az ajándékokat kellett volna csomagolnia, de ő még ki sem kelt az ágyból. Egyszer csak Mikulás lépett be az ajtón, és miközben lerázta a havat a csizmájáról, mindjárt szólongatni kezdte rossz csont kis barátját. Csinklingling szán Krampuszkám, hol vagy hát? Válasz azonban nem érkezett. Új, te gézen gúz! dorgálta a Mikulás, amikor bedézett a szobába, és meglátta az ágyban heverészni. Hát most nem lustákodhatsz, rengeteg a tennivaló. No, menj, keresd meg a listát, amelyben az áll, melyik gyerek mit kér a játékba. Én addig ránézek a rénszarvasokra. Krampuszka nagy nehezen feltápázkodott, és ásítozva ezt morbogta. Jaj, ha hát már! megint eltelt egy év, én még úgy szundítottam volna. Má, lista, lista. Ez mindig csak azt jelenti, hogy a krampuszkának dolgoznia kell. Rengetek gyerek, rengeteg Kérés, rengeteg ajándék, vagyis rengeteg búka. A listával a kezében az ablakhoz somfordált, és kinézett rajta. Uh -uh. Hogy fúj a szél? Hát csak el ne fújja a lapot. Mondta, de közben kajádul elvigyorodott és elengedte a papírlapot. Hopp! Volt lista? Nincs lista. <gül> Idén krampuszkáé lesz az összes ajándék. <gül> <gül> Akkor... Én most vissza is fekszem aludni. Ezzel, mint aki jól végezte a dolgát, visszalopakodott az ágyikójába. Az északi szél pedig felkapta a listát, és vitte, vitte, olyan messzire, amennyire csak az erejéből kitelt. Egészen egy kerek erdőig, a kerek erdő kellős közepében éppen egy kisegér Eddi valót keresgélt a hó alatt. Egyszeriben a szél letette elé a lapot. Csin, cin, cin, cin, cin, mit hozott a szél? Valami jó fallatot, cin, cin, meg megkóstolok, megrákcsálok, megcsúcsálok, kiugatok mindenféle pacsakot. Dúdolgatta a kisegér, majd Beleharapott a papírosba. tintin, Fény! Fúj! Hát mi ez? tintin? Fény torodott el, de azon mód meg is derbett, mert rögtön megérezte, hogy nincs egyedül. A macska lopakodott a háta mögé, és egyik mancsával rálépett a farkincájára. – Mit rák csász, te kisegér? érdeklődött a círbos. Egérke riadtal ejtette el a lapot, és remegve felelte. Addig, addig, addig, addig semmit, semmit, ma, semmi, Én is ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, és megnyalta a szája szélét. Na, egérkének sem kellett több. Kirántotta a farkinszáját és úgy elfutott, mintha puskából lőtték volna ki. Megállj, te haszontalan! nyávogta a círbos, és a kisegér után vetette magát. A papírlapot pedig újra felkapta a szél, és repített. Tovább, tovább, egyre mélyebbre az erdőben. Eközben Mikulás házában már javában zajlott a készülődés. Hullahú, hú, is húzik, na gyerünk, Krampuszkám, csomagoljunk. hová tetted a listát? Nincs ott az asztalon. Oda tettem. Felelte Krampuszka elgondolkodva: Hát talán kifújta a szél az ablakon. Ó, jaj, Krampuszka! Sopánkodott a Mikulás. Ha, valóban nyitva felejtettem az ablakot. Ha, mi lesz most a sok gyerekkel? Hogyan viszek nekik ajándékot, ha nem tudom, hogy mit is kértek tőlem? Ajaj, no, gyere, nézzünk körül odakint! Míg a Mikulás és a Krampuszka éjszakon listát kereste, addig a kerek erdő mélyén Mókuska gyűjtögetett. Hát, ha talál valami hasznosat még, mielőtt bebackolja magát az odujába. Szorgoskodtak, csütögettek, mindenfélét összeszedtek, Énekelgette bókuska vitában. Váratlanul a szél elé sodorta az elveszett papírost. ú uh -uh. mi ez a fehér takaró? Hát egy kicsit gyűrött, egy kicsit lyukás. Te jól lesz az odumba vacoknak. Fel is vitte azon nyomban, de ahogy kipróbálta, csalódnia kellett. A papírlap kemény volt, nem esett jó fekvés rajta. Na ki is hajította hát az odujából? Éppen akkor járt arrafelé őzike. Ó? Oh. Mi botjant a fejemre? Levél volt, vagy egy mak? Na lám csak, egy papírlap, még írás is van rajta. Hú, de hosszú lista! Egyszerre róka bukkant elő az egyik fenyőpögül, mire egy gyorsan a háta mögé a papírt. Mit rejtegetsz, őszkoma? Finom falat, lakoma? Kérdezte a róka, és megsimogatta a pocakját. Á, dehogy! Csak egy régi papíros. Hadd látom. Őzike odanyújtotta a lapot. Uff, uh, de hisz ez az enyém. Ami nap hagytam el, köszönöm, hogy megtaláltad, mondta a róka, és már gyúlt is érte, de őzike megelőzte. El a mancsokkal róka, koma, nem addig van az. Ha a tiéd, mondd meg, mi van rajta? Hmm, hát már... Nem emlékszem egészen pontosan. Őzikének ekkor jó ötletet ámadt. Elviszem varjúhoz Ő tud olvasni, majd ő megmondja. Nem, te viszed, együtt visszük. Tegyen ő igazságot. A farjú a nagy töltyfán ücsörgött, És egyre csak károkott magában. Kár, kár, elbúlt a nyár, Télen a madárra mi vár? Kár, kár, kár. Ekkor ért a töltyfa alá őzike és róka. Varjú, varjú, olvasd a -e gyorsan, mi áll itt a papírosban? Kár, kár, a fám alatt kiár, kérdezte álmosan a varjú: Mi vagyunk őzike és róka? Miért szavartok? mit akartok? Kár. éppen amikor gondolkodok. Ó, el, kérlek, mi áll ezen a lapon? A varjú szemügyre vette a papírost, majd hangosan, kárörvedően kacagni kezdett. Kár, kár, milyen kár! A sok gyerek hiába vár! Ez itt mikulás listája! Kár. Most már kereshet itt te hiába. Kár. Kár. Ezzel kitárta a szárgyait, és elrepült. Őzike és a róka tanács tanul áldogáltak a fa alatt. Most mi tévők legyünk. Amint ezen töprengtek, kutya szaladt el előttük. Köszönt oda nekik. Hát, ti meg, mit róhatjátok itt az orrotokat? Mi ez a papíros nálatok? Mikulás listája. Felelt a róka. Elveszítette. Idén Senki sem kap ajándékot, tette hozzá őzike szoborúan. Lári, fári, padarság, adjátok csak ide listát. majd én elviszem a gyerekeknek. Ők biztosan tudják, hogy hol lakik a Mikulás. Még nincs minden veszve. Majd? Jaj, de jó! Örvendeztek az állatok. Mi is jövünk! Amint ebbe megegyeztek, arra szaladt az egérke nyomában a macskával. csin, -csin rejtsetek el! Jön ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, a macska! Kögyörgött a kisegér, és elbújt a kutya mögött. Hová, hová, cicuskám? kérdezte a kutya. Ahová ti? Mál. Hová mentek? A Mikulás elhagyta a listáját. Most elvisszük a gyerekeknek. Felelte a kutya. Jaj, jó, jaj, jó. Jaj, jó. Jaj, jaj, Mi is jövünk. jövünk. Örült meg egérke és a macska. Egyszer csak. Mókuska szólt le hozzájuk a fateteírül Mi ez a nagy sipongás? Nem tudok aludni. A gyerekekhez indulunk. Megtaláltuk Mikulás listáját. Válaszolta a kutya. Én is jöhettek? Kérdezte Mókus. Hát persze. És az állatok a kutya vezetésével elindultak, hogy megkeressék a gyerekeket. Nem telt bele sok idő, és egy erdőszéli kis házhoz értek. A gyerekek éppen az udvaron játszottak. Na hát, hová megy ez a sok állat? kérdezte csodálkozva a kislány. Szerintem felénk tartanak. Felelte megszeppenve a kisfiú. Amikor előlépett a kutya, és megszólalt. Kedves gyerekek! A Mikulás házát keressük! Képzeljétek, elveszítette a listáját! Tudjátok, hogy hol lakik? hiszen ezt minden gyerek tudja lapföldön. Válaszolták a gyerekek. És Má? nagyon messze van ez a lapföld, érdeklődtek az állatok. Messze, messze éjszakon, felelte a kislány. Mikulás napja pedig már nagyon közel. Tette hozzá a kisfiú. Mit tegyünk, hát? kérdezte kutya. Az állatok tanácstalanul néztek körbe. Egyszer csak varjú szállt leközejük. rakjátok a csőrömbe azt a listát, majd én, Elviszem, az utat egy nap alatt megteszem. Kááááá. Az állatok táncra perdültek örömükben. A kislány és a kisfiú együtt ünnepeltek velük. Így esett, hogy mégis megkerült a lista. Mikulásunk örvendezik. Krampuszka sem blusta, Pakolja a csomagokat, Dolgozik serégyen, Odaér a sok ajándék Még éppen időben. Reméljük, hogy jók voltatok Mindannyian, gyerekek. Lelketekben ünnep van ma, Szívetekben szeretett. Most Mikulást várjuk együtt, És miután ő is eljött, Hamarosan angyalszárgyon érkezik A szép karácsony.